пам'ять на людей, на їхні обличчя, нагадала Владиславу, кілька років тому родуватий пан виходив з української книгарні на Безаківській із добрячим стосом куплених книжок. І ще один спогад. Цей чоловік був і на бульварно-Кудрявській вулиці біля будинку номер 10, де з 1907 року містилося Українське товариство Просвіта, отже, українофіл. Але тоді Франко мав молодший вигляд. Запам'ятався цей пан Городецькому надзвичайно натхненним виразом обличчя і тим, як він ніс куплені книжки, обережно та ніжно, ніби немовля. Тим часом один із шпиків відстав від жалобного ходу і тепер, не криючись, розглядав архітектора. Роздратований Городецький презирливо глянув на молодика, сів за кермо і швидко рушив. За два-три роки все знову змінилося. Ще недавно міщани відверто ділилися один з одним політичними анекдотами. А тепер усі принишкли. Один із анекдотів буремних часів запам'ятався Городецькому. Байку натхненно розповідав якийсь пан виразно на підпитку, іншому своєму супутникові в такому ж ейфорійному стані. «Вообразі себе», – говорив перший російською мовою, «армія, солдат новобранців і всі із крістьян», – друг оповідача починав хихотіти. І от, – вівдалі гострослов, виходить офіцер – и обращается к одному из солдат, намекая на его присягу и патриотизм. А скажи-ка, Иван, что есть двуглавый орел? А солдаты отвечают: Урод, ваше високородіє!» И два великих пани розреготалися до сліз. Такого відвертого зухвальства городецький ще не чув. Саме в той момент його віра в міць імперії похитнулася остаточно. Тим часом, після безцеремонних оглядин філерів, притлумлені було фобії, сумніви, підозри, прокинулися в душі будівничого з новою силою. Він згадував свої нічні візії, сни, подумки розглядав, неначе бачив їх уперше фігури на будинку з химерами, потворну голову на фасаді будівлі по вулиці Великій Житомирській. І дивувався, наскільки легко виявляється якась начебто випадкова подія, мовчазна похоронна процесія, Саме повітря, просякнуте жалобою чіпкі погляди слизьких типів, що прикидалися студентами, може вивести з рівноваги його холоднокровного митця, чудового стрільця, натхненного зодчого. Останнім часом настрою городьському не додавало і стримане, не афектоване Проте цілком очевидне невдоволення Корнелі матеріальними справами в сім'ї. Гроші були, і багато, але інколи дружина починала тривожитися. Видатки несподівано стрімко зросли, чого не можна сказати про прибутки. Огожого дня 27 квітня 1909 року Дрібні дворяни, крушевські, вирішили побути вдома. Деякі справи, потім неспішний обід і головне – очікування гостя.